Șanului. Scenariu radiofonic de Alexandru Mitru Numai un lucru făptuit cu cinste și cu dreptate are temeinicie, iar înședătorul, mai devreme sau mai târziu, își primește plata ce îi se cuvine. De mult, de mult tare, pe vremea când munții cei înalți ai zarandului erau numai cât niște movile, iar lupii și urșii cunoșteau limba oamenilor și stăteau cu ei la sfat prin păduri, trăia într-un sat oarecare un flăcău crișan pe nume Simion. Vredne flăcău era Simion. De intra în baie, în mina de aur a opștei, ciurul lui pentru cernut aurul, trocul, îi rămânea cel mai plin. De pleca la vânătoare, venea cu spinarea încărcată de dihănii. Atât era de vrednic că multe fete l-ar fi vrut de bărbat, dar el iubea numai pe una, o iubea pe Ileana, cea mai mândră dintre fetele din munți. Pentru ea, pentru Ileana, urca flăcăul pe stânci mai sus decât capra neagră, ca să-i culeagă primăvara cele din tâi flori de ochii Miresei și să-i le aducă în dar. Pentru ea se a în vâi în de apă cea mai furtunoasă, căutând toamna păstră de cei mari, păstrăvii cu piele de argint însemnați cu puncte negre. Pentru ea, pentru Ileana, și-ar fi dat flăcăul și viața dacă ar fi fost nevoie ca să o poată ocroti de orice rău. Atât era de dragă Ileana lui Simion, nici ea nu l iubea însă mai puțin pe flăcău. Fără tine, Simion! nici n aș mai avea pentru ce trăi? Ileana mea, Ileana! Îmi place, îmi place mai cu seama să te privesc dimineața, în zori, când intri în scobiturile muntelui și ești de acolo purtând pe umeri sacii de piatră. Ai brațe vânjoase, Simion. Îmi porți saci, saci de piatră ca pe niște fulgi. Și alunele de aur le dă Simion fetei pe care o iubește. Pentru că în curând, curând de tot ei se vor însoți <laughs> și Ileana va trebui să-și pună peste cosițele negre broboada de nefast. Simeon, cu clăditul viitoarei noastre locuințe, cum stai? Tocmai vestea asta a venit să-ți-o dau. Am lucrat toată noaptea. Ai lucrat toată noaptea? În toate nopțile, ca să nu prinzi tu de veste. Și am terminat-o. Ai terminat-o? Simeon, Simeon! Am clădit-o după datină de lemn de brad, acoperite cu șindrilă, întinde cu camniță locul unde vom păstra nestins focul casă ba -ți am făcut și un război de fag în care să-ți țești cu sute cu fir pentru ziua anunții. Vai, ziua nunții se apropie cu grăvire. De toate avem acum pentru nuntă, nu? Numai inele n-avem. Ah, pentru inele am strâns într-o năframă alunele de aur scoase de tine din baie. Aur din cel mai curat, scânteitor ca stelele. Am să plec în cetatea din vale la meșterii făurari să ne facă inele. Du-te, du-te și să vii de grabă. Pentru drumul? Îți voi da după obicei o straiță țesută de mâna mea O să-mi noroc Zenele pădurii, muntelui și băi au să-mi ajute Și înăuntru în straiță îți voi pune boabe de mi. Ca să ai merinde pentru drum Iar alunele de aur vârăle șerpar. Coboară Simeon, coboară pe potecile de munte zile și nopți în șir. Într-un târziu ajunge la drumul mare. Acolo ia câte un han. Hangii și neguțătorii nu apucaseră încă să pătrundă în ținutul munților creșeni. Ziua bună! Intră! Intră, Crișanule, intră! Uite, uite, a târnă-ți în pironul acela din lemn. Aiaur! Domnia ta ești hangiul. Eu? De ce te uiți așa la mine? să i spune drept, așa cum se obișnuiește la noi, între Crișeni, nu-mi place. Mm, da. <gători> ai intrat în Han să mă privești sau să bei să mănânci? Ce ai de mâncare? Ce vrei? Și de băut? De obicei nu beau. Numai că acum mi-e inima veselă, veselă de tot. Apoi aici e locul Crișeni. Aici e ca am Vinars, rachiu de cireșe și Rozalie, Vinars din cel roșu îndulcit cu miere. În greții, lăutarii, cântă din ceterii, cântă din fluierii și din cipoai. Da, aur, aur cu ce să plătește întreb trep din nou, ai? Am, alune de aur am. Na, uite aur, alune de aur. Aur, aur, ce de aur? A, na, dacă e așa, na, două în Una cu dinars și alta cu și voi, măi, greților! rupeți-vă strunele la cedere ce mai stați! Nu vedeți ce oaspeți de seamă avem? Eee, cântați, greților! cântați! cântați în bucuria! Că pân' da viscolele iernii, mă însoțesc cu Ileana cea frumoasă! Eee. Și pentru ce ai plecat la drum? Machinele pentru amândoi. Eee, inele pentru o cununie? Mhm. Uh -huh. oh, <laughs> Ei, dar ce-ai, te simți prea bine sau te simți rău, a? Mi se învârtește puțin capul de băutură asta, dulce. Și <laughs> greții cântă. O parcă saltă singure, pe loc. E, nu? Nu? Ce, ce zici? Ce zici, nevastă? Unde și-o păstra crișanul la lunile de aurei? Parcă le-ar fi scos din straiță. Pune mâna pe straiță și clatinul. Aha, aici e aurul, aur curat, curat. Să-i desprinde pe din piron straița lui și s-a în loc alta cu pietriș mărut din prund. Tu du-te, tu tu te și ascunde straița cu aura crișanului în Fugi! Ne și încotroi drumul spre cetate, alioe. Cat pe cei mari. Ea, ea. Hai dăm și niște merinde să plec. A, da, pa, ai greșit drumul. Treci că te asfințit muntele mare. Oho, treci trei păduri și trei părăii și hai să tai de cetatea cu mester care fac inel. A, -ha. A, -ha. A uite, uite grișene aici ai merinde pentru drum. A, ți le-am pus să straiță. Sunt ouă fierte, ouă de căină. Da, da. Apucă Simon Straița din mâna Hangiului, socotincă lui și pleacă. Începe să urce pe Muntele Mare, urcă, urcă și ajunge până sus. Își scoate din spinare tundra oașterne jos, se culcă pe ea și adoarme. Se trezește numai când, dincolo de crestele albe ale Muntelui Mare, au răsărit zările cenușii. Când se trezește, vede lângă el o vulpe. Și-o cu asta roșie, cu ochii ca sticla verde lângă mine. Cum mă privește, țintă, Sunt. a tolit -o. În pădure mă turând frunziș cu coada După aceea, fiindcă era foame, Simion vrut să-și fiarbă o mână de boabe. Da, ia-le din straițe de unde nu În loc de boabe e pietriș. Nu se știuuse până atunci în spisa românilor creșeni nici de hoție, nici de înșelăciune, cum nu știau creșenii nici de hangii sau de neguțători. Poate că vulpea nu a fi fost vulpe, ci zâna pădurii. Și m-a fi pedepsit pentru că am călcat datina și am aprins focul la rădăcina bradului. Mi-a schimbat straița cu boabe și mi-a pus în loc alta cu pietriș. Numai ouăle de la hangiu mi le-a lăsat. Să știi că așa a fost. Desface Simeon oule din coaja lor, mănâncă și se gândește. Mi-a dat hangiul vinaț și l-am plătit. Mi-a dat o de găină fierte și am uitat să-l răsplătesc. Îi lasă, am să merg din tâi la făurare, dar în calea am toarsam să trec pe aici. Ca unii de aur am destule înșerpar și am plătesc. Leacă mai departe, Simion. Trece peste trei păduri și peste trei păraie și ajunge la cetate. Găsește meșterii pe care-i căuta, își făurește inelele și pornește pe drum înapoi. Numai că până să plece se schimbase vremea. Căzuseră frunzele pădurii și începuse iarna. Munții se învăleau în țundra lor de ceață. Pe creștete își puneau cușmele albe de zăpadă. Eu, un flăcău Crișan, pe nume Simion. Intră! A, ce caut, omule, pe munte să pun vii ca asta? spune rogute, nu știu unde e satul acela, la un drum mare, unde s-a așezat un hanziu cu nasul roșu, bărbuță rară și cu berbințe, butoai pline A. de vinars. În anul căruia cântă zi și noaptei greții. Vă știu, și să o arătat. Uh. Fără cât ea privești, toate potecile muntelui au fost acoperite de ninsoare. Așa e, precum spui. Uh. Dar cuvântul creșanului e cuvânt? Unde s-a pomenit Crișan să-și calce cuvântul? Ei, uh. Au rămas să plătesc anziule acela niște ouă le-a Suflă vifornița și braze cei înalți gem îndurerați, clătinându-se din rădăcini. Mai bine întârzi aici în colibă un timp, până să o mai îmblânzi vremea. Nu, nu, nu. Oricât o fi, fi forința de mare, oricât o fi ocolul de lung, nu mă gândesc decât numai la una, să-i plătesc angelului datoria. Nici fiarele nu mai ies din culcușurile lor. Abia când și când se mai aude câte unorile de lup flământ, însă nimic nu mă înspăi pe flacău. I scofundându-se, lui când pe gheață, Simeon merge săptămâni și săptămâni de rândul până ce dă de han. Hanziule! Da, da, da. Mă mai cunoști? Păi, dacă mi-ai spune cine ești, te-ai cunoaște. Am venit să-ți plătesc o datorie da. de care poate că nici că-ți mai amintești. O datorie? Gată. Păi da, păi da, știu, știu, știu, adică, și la urma urmei, cine nu mi mie pe aici dator? E... Eu nu sunt de prin locul acesta. am trecut doar prin Han înainte de a începe viscole iernii. Mi-ai dat vinați, ți-l-am plătit. Ne bine, bine. Mi-ai dat pe urmă și niște ouă fierte. Și nu ți le-am plătit. Așa, așa, nu le plăte, nu le eram cam turburat de vinars și am uitat. Mă, am avut atunci un necas cu Straița. E. Aveam înăuntru mei. De, de. Și în locul ei am aflat <guh> alta cu pietriș. Ne. Ne. Am făcut cale lungă prin viforniță ca să-ți plătesc. Ne. Ne. Ne. Nimeni dintre creșteni n-a rămas vreodată dator. Ne. Ne. Ia aluna asta de aur, e mai mult decât prețul oul Așa bine-i faci. Mai că eu îți plătesc și în târziere. Așa Așa sunt eu, darnic, ca să-mi fie nunta cu noroc. Așa mai bine-i faci. Nevastă, nevastă, mi-a venit un gând cu creșanul ăsta. Ia să vezi ce-i fac, să vezi ce-i fac. Crișanule, Crișanule, ești un înșelător. Cum? Da. Nu știu ce să cred, Hanjiule. Ce nu știi? Niciun Crișan n-a mai auzit o vorbă ca asta. Yeah. Pentru vorba asta, Hanjiule, ai să-mi plătești. Să-ți fie birăul! să vie! Mă ucide, A scos de sucurea! A venit birăul. Îi spun unul și altul păsul. nu no, Nu no, a trecut. A trecut odată pe aici prin han omul acesta, l-am omenit și am dat ouă merindem pentru drum. Așa. El a plecat și nu mi a plătit, nu mi -a, a plătit. Să-mi dea acum în schimb prețul că toate păsările, toate păsările ce ar fi ieșit din acele ouă, dacă ar fi stat sub gloști și nu în pântecul Crișanului. Așa. Păsările s-ar fi ouat, din nou ar fi ieșit alte păsări, sute și mii. Pe toate să mi le plătească, să mi le plătească! Da, da, da, da. da, da. Mă rog, și, și... tu, Crișene, ce ai de spus? Am bătut cale lungă cu primeștia vieții, prin viscol, se munte, ca să plătesc datoria făcută fără voi Așa. I-am dat o lună de aur, de o de ori mai mult decât prețul aur. Așa. Asta ca să mă plătesc de întârziere. Așa. Vreți mulțumire, hanziul m-a numit înșelător A. și asta nu poate ingătui un Crișan. Așa. Tăbireul pe gânduri cu capul în pământ, vreme îndelungată. Abia într-un târziu își ridică fruntea spunând e, Crișanul Simion, venit aici de peste munte, n-a plătit ouăle atunci când le-a luat. N-a plătit. Așa, pentru că din ele, dacă nu le-ar fi dat fără bani Crișanului, hangiul ar fi putut avea, mă rog, cu vremea, sute sau poate mii de păsări. Așa, așa, așa. Și prețul lor, de acum, Crișanul nu vrea să-l plătească. Nu! Nu-l plătesc pentru că nu e drept! Nu-l plătește! Nu-l plătește! Ba, încă a vrut să ia și viața Hangiu. Așa este, așa este. Așa, așa, așa, așa. așa este. Pentru asta eu hotărăsc ca Simion să-i spășească dând o donicioară de aur da. sau vas. Trebuie am dormit și-am visat. Ce-am visat? Zena! unde e Zena? A pierit? N-am pierit, Simion. Numai că eu nu mă arăt de decât în vis. Ridică-te și pornește spre baia părăsită. Care-ți pe un sol putregăit <coughs> Bine ai venit, flăcăule Cam rău te-am găsit, moșule Numai cu ajutorul zânei băi te-am găsit Ia spunem cine ești? Sunt ce ești și tu, după vorbă și purtare Și sunt ce ai putea să fii Dacă nu mă scos de aici să mă duci la judecata cănunților La judecata celor mai bătrâni din sat care după datină numai odată la zece ani se ține. E, și dacă mintea ți fi tot atât de agile cum se firea, ai să-i zbuntești. Te-am înțeles, moșule. Ești Crișan ca și mine. Și de nu mă grăbi să te duc la masa judecății cănunților, ce-o să fie mâine la răsăritul lunii, s-ar putea să ajung să mă prăpădesc și eu, tot așa, în sol putregăit, sub puterea hangiului. Drept să ai vorbit, Flăcăule, am fost băieș, slugă la Hangiu. Când n am mai fost bun de trudă, m-a zvârlit aici stăpânul ca să pierd. Hm. Numai că dată cu mine zace alăturea într-un cotlon și un cal bătrân și bolnav. A fost calul meu. Este și el slit de putere. să luăm și pe el până. Ei. Dar ce cu străița aceasta la gâtul calului? Straița aceasta i-a schimbat ohangiul unui biet crișan Așa? Socotind că are înăuntru aur Aur? Dar văzând că nu mai boabe de mei M-a pus de le-am rășnit și mi-am fier din ele o măligă Înainte de mea a zvârli în baie ca să-mi dau sfârșitul Apoi a pus în străița o mână de paie și a agățat-o de gâtul calului tot ca ultima hrană înainte de moarte Aceasta e straita mea pe care mi-a dat-o la plecare Ileana Cu merindele acestea și cu apa care picură decolo Din peretele stâncii am viețuit până acum și mă mir că n-am murit. Acum odată la 10 ani când judecă bătrânii satului Nu mai suntem în stăpânirea biroului Care-i frate de mamă, de răutate, de locomie, cu hangiul Putem să ne spunem păsul și să ne dobândim dreptate. Crăbiți-vă, Simeon, grăbiți vă Este destul de departe locul judecății. Mergeți tot înainte până într-un loc luminos de pe munte, unde, sub bătaia lumii, ai să vezi că s-au ridicat perdele și acoperiști de cetină, ca la stângi. Acolo un foc mare a fost aprins din zece trunchiuri de braz. În jur sunt scaunele cănunților. De o parte se află cei ce au venit să se plângă, de alta cei care la judecată. Se începe judecata. Noi ascultăm. Hmm. Apoi! Pe mine m-a înșelat hanziul în la socoteală <griva> și mi-a luat pe șmintele <griva> și cerzile din casă. Pe mine m-a suprit birăul la judecat, <griva> <griva> <Biroul. griva> Și pe mine! <griva> pe <noi. Aici? griva> Noaptea s de, de sfârșit, când vor cânta cocoși, judecata noastră va fi și ea sfârșită. Mai are cineva să se plângă împotriva hanziului și-a birăului? Eu mai am! Cine ești? Noi că nu te cunoaștem. Sunt un drumeț, un crișan, mă numesc Simion. Dacă nu ești de pe la noi, de ce ai să te plângi? Mai întâi și întâi vreau să vă povestesc că în urmă cu nu multă vreme am povosit în hanul acestui om. Eh, da, dar știm și noi. Spunea că merge în cetatea cea mare din vale ca să-și facă inele pentru cunuci. Da <avía> a, so a mâncat bucate la han, a băut din ars și a plecat plin de voiașii. <hairstyle> este un vântul lumii și unul și la toți. Și a fost pedepsit de bilou cum se cuvine. Așa, așa, așa, e sluga lui acum. Da, da. E adevărat că am băut și am mâncat. Uh, uh. Numai că în timpul acesta Hanjiul m-a furat de straiță. A socotit că-i înăuntru, dar aurul îl păstram în șerpar. Mi-a luat de straița cu boabe de mei și mi-a pus în loc alta cu pietriș. Amețit de vinarsul turbure al Hanjiului, n-am băgat de seama. Mai pe urmă am aflat tot. Am fost furat de Hanziu. Minte! Minte, vântură lume și înșelătorul de peste munte. Minte! Minte! Da. Să dovedească mai întâi! Se vede bine și mie înșelătorul, dar judecata e dreaptă. Trebuie mărturie. Simeon Cristianu să dovedească precum că strai i-a fost furată, iar Hanziu și biroul își vor primi pedeapsa. Uitați-vă cănunților și voi, oameni buni. Astăzi straiță a fost țesută de mâna miresei mele, am aflat-o în baia părăsită. Hanziul mi-a furat. Minte! Minte! Să dovedească pe cum că-i straița lui și mă plec și sudecățim. Așa, așa, Asta. numai să dovedească, să dovedească. Să dovedească. Finiște! Că nu spun că înțeleg și ei că dreptatea e a creșanului. Numai că să singură nu poate vorbi. E, sigur că da, trebuie după datină mărturie cu glas de oasă. Nu-ți putem face dreptate, creștine. N-ai om să ne fie mărturie. Și străința singură nu-i de ajuns. Iar după datină. Vreți că pireule și hanziule mărturie? Da. Asta așteptăm, creștine. Da, da, da, da. Asta vrem să te vedem dacă ești în stare să duc Atunci să aduci o mărturie cu glas de om. Da, da. Aduce! Adici... Aduce mărturie cu glas de om! Aduce, aduce, aduce. De, de unde? De, de unde? De, de, ce? De, cum? Ce? Asta, asta, asta nu se poate, nu se poate, nu are de unde! Nu, nu, nu! Nu! Nu! Nu! o Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! pe un Nu! cu Nu! Nu! Nu! Nu! un cal care abia să mai ține zilele. Amândoi, când n au mai fost buni de muncă, au fost lăsați să moară în paia părăsită. Ce tot vorbești? Ce MINCION! vorbești? Minciun! Minciun! lui Cristian! A lui Cristian! A lui să A lui Cristian! A lui Cristian! A lui Hangiului și A biroului de fugă lui este o A Vorbește, bătrâne, vorbește. Pe tine te cunoaștem. Hangiu ne-a povestit că te-ai întors în locurile nașterii tale ca tot acolo să-ți închizi ochii. Da, da. Cred că acum vă încredințați cu înșiși ochii voștri că a mințit, în toate a mințit. Viața lui este întemeiată numai și numai pe înșelătorie, ci pe minciună. Reine, ste, te ascultăm mai departe, bătrâne. Grăiește-ți întreaga mărturie. L-am văzut pe Hangiu furând straița cu boabe de meia, Crișanului, bănuind că e plină cu aur și punându-i în loc, Alta, Din mei m-a pus să fac o mămăligă și si mi-a dat-o ca de comân, Aia... iar în straiță a pus paie pentru cal. Și si pe amândoi ne-a trimis să pierim în baia părăsită. Apoi acum să plătească hangiul pentru fapta lui! Să fie pedepsit după obicei, ca fur și de bătoți! Păi și simion! Dreptatea ta a fost dovedită. Ai fost furat de străință și de mei. Ce ceri acum răsplată de la furce. Când am făcut popas în han, am băut vinars și l-am plătit. Am mâncat ouă și nu le-am plătit. După obiceiul nostru din bătrâni, am socotit că cel din lucru ce se cuvine Este să-mi plătesc datoria făcută fără de voie Lucru gândit cu cinste și cu dreptate Pentru asta am bătut cale lungă Am străbătut muntele, înfruntând furtunile, primejduindu-mi zilele Datina din bătrâni ai păstrat-o. Da, da. Am dat Hanziului o lună de aur, cât de o sută de ori prețul ce se cuvenea Ca să-mi plătesc întârzierea în loc de mulțumită, hanziul m au osândit ca să plătesc tot păsăretul ce-ar fi ieșit din ouă, până cine știe când, dacă ar fi fost la Așa că eu, după pedeapsa hotărâtă mie de birou, cer la fel. Să-mi plătească hanjiul tot meiul ce-ar fi ieșit, până cine știe când, din boabele de mei, dacă erau semanate și nu râșmite aur să-mi plătească. Da, da, da. Sau de nu, să-mi fie slugă mie, cum am fost eu lui. No, da, da, nu, da, da. Ba nu, eu aș zice, de 10 ori să fie mai grea pedapsa dată da, hangiului, ca să rămână pildă da, și da, pentru orții. Da, da să plătească hangiul și pentru moșneagul, pe care a vrut să-l dea morții. Da, da, da, da, da, da, să plătească și birăul, că e judecăros. Să plătească pe da, da, da, da, pedapsa. Da, stați, stați, stați, stați că nu și nu hotărăți încă. Da cum o să plătească hangiul meiul, tot ce ar fi ieșit din băbeli aflat în straiță? Așa, Că meiul a fost rășnit și din malai nu e să verdeați. Nu, no, nu, no, nu, no, no, nu are nimic de plătit. N -a -n -a -n -a -n -a. Nici din ouăle fierte pe care le-a mâncat Simion. N-ar fi putut și pui, <grijină> dar birăul totuși l-a osîntit cu o donicioare de aur sau șase ani de trudă, fără simbriș. Să-o plătească să plătească și birăul!